Ce trebuie să spunem este minunea pe care Dumnezeu o săvârșește și trebuie să amintim de fiecare dată că sunt Sfinți, cum este Sfânta Cuvioasă Maica Varascheva, cum este Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov, care scrive istoria mântuirii chiar după trecerea lor la Dumnezeu Sau mai ales după ce au trecut la cele veșnice. Pentru că în timpul vieții lor pământești, acei Sfinți sunt aproape anonimi, Așa cum a fost și Sfânta Cubioasă Parascheva, ale cărei Sfinte Moaște, se știe, au fost descoperite mai târziu, după ce i a, -a dat obștescul sfârșit în epivat, de asemenea și Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, ale cărui Sfinte Moaște au fost descoperite în Râul Lom, tot printr-o vedenie dumnezească. Însă, așa cum știm și așa cum s-a citit oarecum și în Sinaxar, Sfântul Cuvios Dimitre Basarabov sălășluiește acolo, în filida aceea de la Catedrala metropolitană sau pe dealul Mitropolii, și foarte mulți, multe capete încoronate, oameni, conducători, au trecut pe dealul Mitropoliei, s-au închinat, unii chiar i-au pus gând rău pentru că Vă amintesc că înainte de 1989, la un moment dat, s-a pus problema strămutării uh, patriarhia, a Catedralei Patriarhale și moaștele Sfântului Cubinos Dimitrie să fie duse la Mănăstirea Cernica. Însă, oamenii au trecut, capetele încoronate au trecut și, de asemenea, conducătorii efemerii fie ei și în perioada ateistă au trecut, însă Sfântul Cuvios Dimitri, așa cum a fost merit în viața lui pământească, este zmerit și acolo în firida de la Catedrala Patriarhală, unde sunt așezate Sfintele sale moaște, și iată în fiecare an de bine pentru noi, izvor de binecuvântare. Ceea ce este minunat în tradiția ortodoxă și, în același timp, îi mulțumim lui Dumnezeu că, așa cum spuneam și Duminică, încă mai avem această răbdare și această râvnă pentru a ne închina Lui Dumnezeu prin Sfinții Săi. Pentru a gusta din Sfințenia Lui Dumnezeu prin Sfinții Săi. Pentru că așteptarea la Sfintele Moaște ale Sfântului Cubios Dimitrie Basarabov constituie pentru noi o mare binecuvântare. Și așa cum spuneam și duminică, poate că uneori ne gândim că este foarte greu să aștepți două, trei ore, cinci ore, zece ore, douăzeci de ore sau cât se așteaptă pentru a se închina la maștere Sfântului Cuvios Dimitrie cel nou sau la maștere Sfântei Cuviosă Parascheva, dar vedem că în momentul în care noi ne așezăm cu gândul cel bun ca prin Sfântul Cuvios Dimitrie să ne apropiem de Sfințenia lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu, atunci ca prin minune sau prin minune Dumnezeu alungă toată o stăneala, Dumnezeu a alungă toate gândurile împobărătoare și astfel că simțim cuvântarea lui Dumnezeu. De asemenea, ceea ce aș vrea să spun este faptul că, așa cum s-a mai afirmat, la moaște se așează tot felul de oameni. Unii poate că uh, rostesc din gură cuvinte necuvincioase. Alții se grebesc, alții se îmbulzesc. Dar, dincolo de toate, rămâne majoritatea aceasta care știe să se închine lui Dumnezeu, știe să venereze Sfintele Moaște și are conștiința că ceea ce se petrece acolo este, de fapt, o întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că cei care merg, creștinii care au conștiință, ei merg acolo pentru a se întâlni cu Sfântul în ziua prăzduirii sale. Și în ziua prăzduirii sale, vedeți, cât de minunat este în tradiția noastră creștină ortodoxă, faptul că viața Sfântului nu este doar citită, ci viața Sfântului devine pentru noi pliești de doxologie. Fie că ne referim la cântările vecernii, la cântările utrenii, fie că ne referim la imnul acatist al Sfântului Cubios, Dimitre Basarabă, vedem că viața lui devine pentru noi pliești de gustare. În momentul în care noi o cântăm, noi, de fapt, o gustăm. De aceea se numesc și sărbătorile noastre, cum se numesc? Praznice. Zice a cărui pomenire o să sau pe care îl prăznim. Atunci când spui praznic, te referi, de fapt, la augustare. Și este vorba nu despre o gustare materială, ci este vorba despre o gustare duhovnicească, pentru că în această zi, Parcă îl simțim toți pe Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov mai aproape. Și este bine ca să ne obișnim săptămânal, când eram student, unul dintre colegii mai mari spunea, ne sfătuia, zice, dacă tot ești în București, student fiind, mergi în fiecare zi și îl salută pe Sfântul Dimitrie, pe Sfântul Cubios Dimitrie. Și, într-adevăr, avem nevoie de această prezență. Și ceea ce este minunat este faptul că, iată, prin moaștele lor, Dumnezeu scrie istoria Sfințeniei. Prin moaștele Sfinților, iată, Dumnezeu scrie o istoria Sfințeniei și toată lumea simte și trăiește această profundă minune, și anume apropierea de Dumnezeu prin Sfințenia aleșilor Lui, prin Sfințenia cuviosului Părinte Dimitrie Basarabov, cum este cazul nostru, al celor din cetatea Bucureștilor, dar nu numai, ci al tuturor pelerinilor care sosesc în aceste zile spre a se închina Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov. Este o minună și o taină în același timp care nu are nimic comun cu magia, pentru că sunt și foarte mulți care vin la sfântele moaște, care ceva magic, o materie magică și așa mai departe. Nu. Acolo și bunica știa, și mama mea știa, și toți știm Că în momentul în care noi mergem la Sfintele Moaște și așteptăm, așteptăm să ne întâlnim cu Sfântul. Cu Sfântul Cuvios Dimitre. Cu Sfânta Cuvioasă paraschevă, Să ne întâlnim. Este o întâlnire personală. Pentru că prin Sfinții Săi ne întâlnim, de fapt, cu Însuși Dumnezeu, care așa cum spune Scriptura și cum spuneam mai înainte, dacă vrei să-L vezi cât este de minunat, este minunat într-o Sfinții Săi. Al mintele, toate concepțiile religioase, așa zise creștine, fără sfinți, fără moaștele sfinților, sunt concepții abstracte. Fiecare ne răsărmăcește după mintea sa. Dar după pogorârea Duhului Sfânt, după cum vedem, Mântuitorul Iisus Hristos scrie o Evanghelie în ființa noastră. Și nu numai în ființa noastră duhovnicească, adică în ființa aceasta spirituală, ci și în făptura materială, în trupurile noastre, Dumnezeu scrie o Evanghelie și fiecare Sfânt, așa cum spunea un teolog al Bisericii, devine o literă în Evanghelia pe care Mântuitorului Iisus Hristos o scrie în puterea Duhului Sfânt până la sfârșitul veacurilor. De aceea Părintele Arsenie spunea la un moment dat, într-una din acele gogoși ale diavolului, spune, le spune celor care nu cred în Sfinți. Le spune celor care spun, unul este mijlocitorul și atât. Dar, concret, pipăibil, lui Iisus Hristos, iată, se descoperă în Sfinții Săi. Pentru că ei împlinesc Evanghelia care spune, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Ei sunt lumina lumii, ei sunt martirii, ei sunt mărturisitorii, martirii nu numai cu viața, dar și mărturisitori, cum este cazul Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, mărturisitori cu propria lor viață și mai ales, iată, cu Sfintele doar moaște. Este fără îndoială lucrarea minunată a Lui Dumnezeu. Pentru care îi mulțumim, îi mulțumim noi, neamul Românesc, că ne-am rădnicit, iată, în secolul 21 când toată Europa, această Europa emancipată de orice credință și de Dumnezeu, această Europa care nu mai are niciun Dumnezeu, se uită la noi ca la ceva, știu eu, ceva ieșit din comun. Îmi amintesc și apropo de această atitudine, Eram la mănăstirea Sfântul Ștefan la Meteora. Probabil că mulți dintre dumneavoastră au spus la Meteora. Prima mănăstire de sus, cu murci pe partea aceasta, este mănăstirea Sfântul Ștefan. Acolo se află, din câte mi amintesc eu și capul Sfântului Mucenic Haralambie, care aveam să aflu că este dăruit mănăstirii Sfântul Ștefan de către voievodul Vladislav Vlaicu care a domnit în, prima, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în țara românească. Și la un moment dat, noi, am zis eu pelerini, erau mă rog, oameni din București care, pe care încercam să-i apropii de înțelesul a ceea ce înseamnă pelerinaj. Pentru că una este turismul, alta este pelerinajul. Și explicându-le cum trebuie să ne apropiem de Sfintele moaște ale Sfântului Mucenic Haralambie, atunci fiecare și-a adus aminte de cineva drag, care este la, și-a adus aminte de mama care a trecut la Domnul, sau părinții care au trecut la Domnul, și i-a pomenit acolo, în prezența Sfântului Mucenic Haralambie. Și mi amintesc că s-a creat așa o atmosferă încât majoritatea dintre ei vărsau lacrimi plângeau pentru că fiecare avea ceva de spus lui Dumnezeu în fața Sfântului Haranambi. Și la un moment dat au intrat o echipă, așa, o ceată de occidentali, cu foarte bine dotați, din punct de vedere tehnic, și deși nu aveau voie ca să filmeze, au filmat de mai multe ori, pentru că ce, lor li se părea ceva exotic, această atitudine. Așa cum exotici ne văd pe noi cei care, cum adică, vedeți și presa la un moment dat, acum parcă s-a mai liniștit, dar cum adică în secolul 21 să se mai închine cineva lui Dumnezeu, aș spune, haide. Da, de. Iată că în secolul 21 și până la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu este prezent și este prezent mai presus de toate în inimile noastre și în același timp ne îndeamnă să ne apropiem de Sfinții Săi. Și acei occidentali emancipați, deci eu, nu sunt un anti-occidental, pentru că într-adevăr, Occidentul are o mare cultură. Dar în același timp are și un mare gol. Are și un mare gol, cum a constatat Adam după ce a crezut că poate fi propriul său Dumnezeu. Zice și când li s-au deschis ochii, au văzut că sunt goi. Europa fără Dumnezeu este goală. Europa fără Dumnezeu este bezmetică. Și de aceea îmi amintesc atunci și chiar m-am gândit. Am avut această revelație atunci. Când credincioșii noștri se închinau și sărutau de moaște și fiecare lăsa cu o acolo un acatis sau o rugăciune, ceilalți au filmat... Au rămas cu această, să zicem, frântură și după aceea, bineînțeles, că s-au întors la casele lor, undeva, nu știu de unde erau, sau știu, dar nu are importanță, dintr-o țară civilizată oricum, și au consumat acolo, au derulat. Au derulat, noi imagini. Interesant. Dar cât de important este să știi ce înseamnă să fii, într-adevăr, cult. Adică să fii așezat în cultura aceasta a Duhului, cum spune Părintele Rafael Noica. Să te apropii de Dumnezeu prin cultură și, în același timp, să înțelegi rostul vieții tale care se împlinește în Dumnezeu și care nu este efemeră, și este viață veșnică. Cât de important să înțelegi, și spunea un scritor român care a fost în Statele Unite, a fost, după Revoluție, sau, mă rog, da, cred că după Revoluție a fost, îl și spun cine este, este Octavian Paler, uh, a fost în America și a fost dus undeva, uh, s-a dus în uh, Las Vegas. Las Vegas, știți că este un oraș, e artificial în pustiul Nevada și la un moment dat uh, a stat și a rămas oarecum uh, surprins, neplăcut, Totul este artificial, acolo totul este reconsiderat, nu e fel, piramidele și așa mai departe, totul este artificial, lumini și luminițe și așa mai departe, ca într-un fel de mor. Și el a avut o revelație, amintindu-și de credința mamei sale de acasă, pentru că a fost întrebat dacă regretă ceva și a spus, îmi pare rău că nu am credința profundă a mamei. Și atunci a făcut o mărturisire pe care, care este consemnat în uh, cartea sa, într-o carte de dialog cu Daniel Cristea Enache, și a spus uh, Rar am văzut un loc mai propice pentru a te sinucida. Aici nu este nimic natural. Nu este nimic. Totul este artificial. Totul este artificial și la un moment dat simți că viața pur și simplu este alungat. Totul este imagine, imaginații. Totul pare feierie. Și a zis, rar mi-a fost dat să văd un loc mai propice pentru a te sinucide. E vorba, mai întâi, de o sinucidere spirituală. Și după ce a făcut, mă rog, această călătorie în state unite, a făcut o mărturisire, care este valabilă, din păcate, și pentru, așa zise state civilizate. A zis așa, America este într-adevăr o țară deosebită, dar, zice, rar mi-a fost dat să văd o formă mai civilizată a inculturii. Formă civilizată de incultură. De ce? Pentru că dacă omul avansează în ceea ce numește el civilizație exterioară, și vorba filozofului Constantin Noica, în inima lui nu se grămădește un grăunte de dragoste, de comuniune și în același timp nu se grămădește o credință profundă care să-l scoată din haosul cotidian, atunci, cum ar spune bunicul, geaba. Așadar, iubiții mei, îi mulțumim Dumnezeu că mai avem încă această putere de a ne apropia de Sfinți. Pentru că vă spuneam, Părintele Arsenie a spus citiți Biblia cum vă taie capul Că și noi o știm pe din afară, spune diavolul. Și sfinții în fantezie vă voi face. Cei care n-au sfinți, sunt Sfinți ei. Se declară ei sfinții în fantezie. Noi avem sfinții noștri, avem această bucurie. Și avem aceste mărturii. Deci sunt două exemple care pentru mine sunt coplășitoare. Sfântul Cuvioas Dimitrie Basarabov și Sfânta Cuvioasă Parascheva. Să știți că au o viață pământească aproape anonimă. Dar istoria pe care o scrie Dumnezeu, Mântuitorului Iisus Hristos, prin acest sfinț și mai ales prin moaștele lor, este de nedescris. Nu poate fi cuprinsă. Este o istoria sfințeniei și-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această bucurie a lucrării sale și a minunii sale prin sfinții săi. În același timp și astăzi, ca și ieri, Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca tuturor celor care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și Sfântului Cuvios Dimitrie, Dumnezeu să le hărăzească această bucurie a Sfințenii, această bucurie a ocrotirii de către Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de mir și Sfântul Cuvios Dimitrie, cel nou Basarabov. Personal aș putea să vă spun că pentru mine Sfântul Mucenic Dimitrie a fost providențial. Acum 20 de ani, îmi amintesc exact 20 de ani, în 1995 eram cu uh, soția, cu preoteasa, cu uh, cei doi copii mai mari, Elena și Iustin. Iustin era, avea o suferință uh, de vrunar și ceva, o suferință destul de grea și mi amintesc că eram la privegherea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și am avut această revelație că ceva se va întâmpla, ceea ce s-a și întâmplat. Am locuit cu ajutorul Dumnezeu și binecuvântarea Sfântului Dimitrie aproape șase ani în orașul Sfântului Mare Mucenit Dimitrie. Acolo am văzut pentru prima dată procesiunile, care acum se fac și la noi. Procesiunile cu moaștele Sfântului Mucenic Dimitrie, cu armata, cu uh, moaștele Sfântului Dimitrie așezate în uh, acel chivot de argint taurit și purtate, purtate pentru că a fost un sfânt militar pe afet de tun, și împreună cu fanfara care intonează troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitri. Deci iată, acestea sunt mânghieri și îi mulțumim Dumnezeu pentru Sfinții Săi și Dumnezeu să ne binecuvinteze încât în fiecare an să ne bucurăm de această bucurie a Comuniunii Sfinților. Amin.